Згриз петлею на грудних кістках, Як і вся срочка, давно не прана, Притемнів до кольору землі. На ці почок селянин, І, відхиляючи височезні бур'яни, Ступав забарно, ніби перевіряв, Чи міцні суглоби в ногах. Зник, мов, привид, що вертає до труни. Катранник обережно рушив слідом І роздивляється, де старий. Скрізь бур'яни... І розвалені житла. З одних сіней через поріг виставилися самі стопи, землистосірою мертвизною до хмарного дня, як викладені з могили. Так вразили, що подорожній покинув шукати діда і звернув до знайомої хати. Причаївся, коли зачув стуки підводи. Скрізь вона подумав з досадою. Бригада грубокопів складалася з п'ятьох. Чотири йшли при кутках гарби, а п'ятий вів коні. До цих попади на віз не вирветься. Відстукотіла підвода. Тоді катранник попрямував до знайомої садиби. Дивився і не міг збагнути. Нема любого мешкання, до якого звик. Хата вбита дощами і потріскана, стала падати. Оголений під виглядав так, ніби зуби нечистої сили вгризли ріг, зірвали м'ясо, заставивши дерев'яний маслак. Дах запався. Сіріла кроква, як частина перекинутої шибениці. Подібно до цієї хати, нежива тварина в полі лежить, обдзьобана хижими птицями, що лишили на ребрах шмаття шерсті. Двері вивелені за двірками. Хмуро і сиро в руїні. Тут жили дальні родичі. Вмерли вони, чи світ за очі втекли? Дивився на ділянку, знану з дитинства, на хату, в якій жив, обернену в розбиток галини, як і всі інші житла навкруг. Зосталися рештки. Безслівно промовляли про смерть кожному, хто сюди приходить. Засмучений безмірно, відходив катранник відпустки мандрував навмання, аби в степ вибратися, а там вхопити напрямок до станції, коли зрештою прибув туди. Його не впустила бригада комсомольців, що настирно і різко, кричучи всіх, звертала геть. Марно було б просити. Похилив голову катранник і попростував пішки в район. На шлях, що слався безконечно, налягали хмари. Посіяв дощ. Потім линув так, що враз калюжі стали, але скоро й На нього не дуже селяни зважали, тільки гнулися, мов колоски. Хто вкрай виснажений, падав при дорозі, там помирав. І кожен був близький до того самого, вже з почуттями, тільки прислухався, чи скоро самому кінець. Катранник вступав, зібравши вичерпки сил в одно прагнення. І всі думки в один вузлик, мов залізний, Неодмінно дійти. В районі, куди добувся з іншими, жовтіли установи в Кам'яницях. Брама величезна, подвір'я тримала напис Союз хліб і дивувала хлібороба страшенно. Чому союзний? Виходить то хліб Союзу з північ, звідки накази йдуть. Який союз? Коли забрано хліб, а ти вмирай. Погляд зосередився на пірамідах збіжжя. Крізь дірявий брезент багато зерна видно, промоклого в дощі і підіприлого. Сам колір зерна непереможно надив. Ось він, спасенний хліб, перед очима, чиста пшениця. Всього мішечок би набрати, сім'я врятується. Однаково ж зерно згниє на мокрому місці. З того, що просипається в грязь, можна тисячі торб наповнити і спасти душі. Ні, і хліб, і люди гинуть. Хто наказав? Сильна варта обступила пропадущі піраміди, вся з вентівками по-чужому говорить. Селяни ж, ніби приворожні, дивляться на зерно, ході, як течки, обшарпані гірше, ніж колись жебраки. Здебільшого сидять або прив'яли, скоро їм кінець. Крім лютої голодності, терплять муку від споглядання близького хліба, Здається, простягнув руку, ступивши наперед і врятований. «Досить сирого зерна поїсти, щоб скріпитись. Твого зерна!»